neće žena osjetiti slast imana dok ne ispuni svoje obaveze prema mužu. Neće osjetiti šta? Žena slast imana dok ne budeš bila prema mužu onakao kakav trebaš biti. Tamant je planjala i pustila i plakala na sjeđutim nećeš tu slast imana osjetiti, kaže je poslanik Saloosana me dok ne izvršiš svoju obavezu prema mužu. Jer vjera nije samo tvoj odos prema tvome gospodaru. Pa ti je tu neko ko ti je u smislu naredbi i zabrana od tvojih roditelja, a to je loše. Pa je apsurdno. žena smatra da može doći do avaua za zadovoljstva, iako zakidala prava, iako je zakidala prava s supru. Kaže žena sa ideom u Seiba, kaže kako tuže mu najviše kaže u naše vrijeme mi smo se muževima obraćali kao što se vi obraćate vladarima. Čovjek dođe pred vrata vladara kad pokuca, ovaj kad iziđe, kako mu se obraća? E tako smo mi, kaže, pričale sa našim mužima u naše vrijeme. I zabilježuje nam taberani od Enesa i, i od Ibn Abbasa i od Kjava i Uđer, da je poslanik svala Allah, sada mi rekao, Hoćete li, kaže, da se obavijestimo ženama koje će u dženet? Pa su kazali, hoćemo, ali ono Kaže, žena koja, kada je neko na ljuti, ili se muž na nju na ljuti, kaže, ona uzme, kaže, svoju ruku i stavi u njegove dvije ruke i kaže, evo, kaže, moje ruke u tvojim rukama i kaže, neću, o, kad sklopti, Jedna slika, islamska. I druga, sve ćete poznat policiju. <laughs> da tamta dva razlištanja, dvije terbije, dva odgoje. Evo, kaže, moje ruke i neću do se ne odlutiš. I došlo je kod je mama, desaj, divna, de adij. Ibn Hazma, od Abdullahi ibn Amra, od Lasa, od Lasa, od Anhu, sa dobri mladce, prenosilaca, da je poslanik, s.a.v. rekao, kaže, Allah neće pogledati žen na sudnjem damu, neće pogledati nikako. Koja nije zahvalna svome mužu, a ne može bez nikada. Znači, on izdržava, vinije se o njoj, ne može bez nikada. A nije mu zahvalna, kaže, Allah neće pogledati na sudnjem damu. Kakva su ta prava? Neko neko ne mislili da postoje prava i o, o, lijepog otpođenja, jer obišno kad se ovo spominje, odma se žene bune. Seste muslimanke se bune i kažu, ali ima li nešto drugo? Ma ima i drugo. Ovdje govorimo sada o odnosu žene prema mužu. A svakako da postoje dovoljno što uzišene, Allah kaže, ovo aširu, nekde nema rufu. I se prema njima opodite. To je dovoljno. Kur'an naredno. Kaže, neće uzvišeni Allah pogledat takve žele. A koga Allah ne pogleda na sudnjem danu, to je znači dokaz samo o njegovoj ružnoj konačnici. I došla kada mama imama Ibnu Mađe sa dobrim lancem prosilaca, od Ibnu A'ufa, da, ti Allah, ono da je poslanik Salao Salaim, rekao neće žena ispuniti svoju obavezu i pravo prema Allahu da ispune obavezu prema mužu. Da ispune obavezu prema mužu. I ne prima se a namaz žene koja je nepokona svojom mužu i on zbog toga je ljudog Kao što se ne prima namaz roba koji je odvećen svojeg vlasnika. Ti si ga i namaz ti se ne prima a moraš konjeti dok se on udu... Ako je sa hakom i pravom, šta on ljuti? Sa hakom i pravom. Ako je luti? A dok se on ne ljuti, zato što ono kukla malo komodni džilbab, on volio da je to malo strukirano, to, to liči na pravi evropski džilbab. Znači, ta njegova ljutnja ne vrijedi ništa. Međutim, ako se naljuti s pravom, onda to se ne prima.